Розділ третій. Дісней нам брехав. Як подолати звичку до романтизації. Добре, добре. Ну, романтизація, драматизація. Я постійно кажу, що дійсно у багатьох людей схильність до цього вона просто така хвороблива. За 20 хвилин після початку нашого першого сеансу в неї вже текли сльози. Я знаю. У мене деякі ще швидше плачуть. Я знаю, що він десь є, повторювала Майя. Він просто ще не знайшов мене. Він – це її споріднена душа. Другий чобот до пари, той самий. Майя не могла припинити говорити про чоловіка, що здійснив би всі її мрії. Вона вірила, що цей ідеальний хлопець чекає на неї десь за рогом. Я хочу, щоб наше знайомство відбувалося само собою, пояснила дівчина, коли я запитала, як та зараз ставиться до побачення. Додатки, мені здаються, недостатньо романтичними. Навіщо втручатись в долю? це не романтизація, це вона просто тупа курка. Умає до, до речі, багато хлопців також. Вони також, та ні, ні, та ну, Тіндер собі встановлювати це щось таке, щось нездорове. У має довге чорняве волосся, яке вона щоранку годину вкладає феном, перш ніж піти на роботу. Коли дівчина розповідає якусь історію, то додає драматизму, здивовано піднімаючи темні брови, чи всміхаючись, показуючи білосніжні зуби. Це має сенс, вона є стоматологинною з власною практикою. Майя народилась в сім'ї іранських іммігрантів. Її батьки, за висловом доньки, вже 35 рік дуже щасливо одружені. І дівчина прагне того самого. У неї було кілька хлопців, один у коледжі, двоє після його закінчення. Але ні з ким не склалось нічого серйозного. Вона з ними всіма розлучалася. «Коли це буде той самий, я зрозумію», – запевняє Майя, вигинаючи брову. Вона виросла, переглядаючи знову і знову відеокасети з, з діснеївськими мультиками, як от русалонька. І тепер дожидається свого, і жили вони разом довго та щасливо. Майя уособлення романтика. Романтика. Не знаєте, як назвати ахуєвшу тілку, можете її просто називати романтична особа. Романтики вважають, що кохання це щось, що трапляється раптово, і що причина їхньої самотності в тому, що вони ще не зустріли свою людину. Романтики може свідомий і ототожнюють себе з казками, проте очікують, що життя їхнє буде схожим на казку. Вони вірять, що одного дня ідеальна половинка війде в їхнє життя, їм залишається тільки дочекатися цієї миті. І щойно прекрасний принц чи попелюшка з'явиться, кохання спалахне без жодних зусиль. Звісно. Ну, це сарказм вже. Звісно. Вмикайте саундтрек від Сіліндіон. Проблема з казками. Хто переймається тим, що ви безнадійний романтик? Я переймаюся. І ви теж повинні перейматися. Що ви там? Якщо слухаєте, ви безнадійний романтик, я також переймаюся. Біхевіористам відомо, що мислення має значення. Блять, така серйозна думка. А, а ви як ви взагалі дивитеся, мислення має значення чи ні? Мій життєвий досвід він підказує, що все має значення. Наші погляди та сподівання створюють контекст для досвіду, а той, своєю чергою, зумовлює тлумачення інформації і ухвалення рішень. Романтичні стосунки психології, от, блядь, до речі, я розумію, що це новий, новий тренд, але все одно от прям ріже око. Психологиня Рене Франюк з'ясувала, що люди або налаштовані на пошук другої половинки та вірять, що задоволення від стосунків настає, коли знаходиш потрібну людину, або налаштовані на роботу та переконані, що успіх у стосунках залежить від докладених зусиль. Не дивно, що романтики належать до категорії тих, хто шукає споріднену душу. Це позначається на їхній поведінці на кожному етапі стосунків. По-перше, це набуває вияву в тому, як вони шукають партнера. Коли я запитала Маю, чому на її думку вона самотня, то почула, просто зі мною це ще не трапилось. На переконання Маї, кохання – це щось на кшталт удару блискавки. То навіщо старатися? Романтики чекають на кохання і тому не докладають зусиль, щоби створити кохання. Колись я працювала з жінкою, яка гарно вдягалася щоразу, коли подорожувала літаком. На той випадок, коли її майбутній чоловік летітиме тим самим рейсом, а потім відмовлялась підійти до когось, щоб це не сприйняли за нав'язливість. По-друге, такий спосіб мислення впливає на те, з ким ви готові піти на побачення. Люди, що валіють зустріти спорідану душу, зазвичай дуже чітко уявляють вигляд свого партнера. Під час нашої першої зустрічі Майя впевнено проторохтіла перелік фізичних особливостей майбутнього чоловіка. Білявий, світлі очі, гарна фізична форма, м'язистий, але не надто м'язистий, татуювання – Дібрані зі смаком, волосся з середньої довжини, гарне обличчя, але трохи грубовате, хуліганське. Високий, метр сімдесят вісім чи більше, гарні руки, не з короткими нігтями. Оскільки романтики впевнені, що знають, який вигляд матиме їхній майбутній партнер, то зустрічаючи когось, хто не відповідає такому образу, не дають цій людині шансу. Так вони втрачають чудових потенційних партнерів. Коли вони вступають у стосунки з кимось, кого вважають тим самим, їхні захмарні очікування можуть просувати ті вперед. Але щойно пара стикається з неминучою перешкодою, наприклад, особливо бурхливою суперечкою, вони відмовляються від стосунків замість того, щоб спробувати подолати її. Звичка має до романтизації, допомагає пояснити, чому їй було так складно у попередніх взаєминах. У всіх своїх стосунках я, зрештою, замислююсь. Постривайте. А чому так складно? Сказала вона. Кохання це має бути просто. Чи не так? Отже, це не той самий. Ну, знову ж таки, ви ж, якщо уважно дивитесь канали, ви знаєте, ну, приблизно, можна сказати і порівняти, як я нещодавно в одному з відосів разом з вами обговорював тему того, чи стосунки – це робота чи ні. Дуже серйозне і е дуже важливо, що людина вкладає в цей вислів. Так і тут. Кохання – це має бути просто. Чи не так? Кохання – це має бути просто. І стосунки – це має бути просто. Але ж, що мається на увазі? Якщо дійсно ми кажемо про те, що там якась суперечка з'явилась, а людина вже вважає, що наявність суперечки – це складно. Ні. У будь-яких стосунках. У самих крутих, у самих ідеальних. Коли ти крутий, коли дівчина крута, коли ти придатний до стосунків, вона придатна до стосунків, коли ви навіть відповідаєте повністю критеріям один одного. Усе одно якісь суперечки можуть бути і будуть. І це не означає, що ваші стосунки чи ваше кохання складне. Але ж знову ж таки, як ці суперечки виглядають, і наскільки часто вони бувають. Натомість люди, налаштовані працювати, вважають, що до взаємин потрібно докладати зусилля, що кохання – це дія, яку треба виконувати, а не щось, що з тобою трапляється зненацька. Бо спотикаючись намагаються виправити стосунки, а не відступаються від них. Якщо ви романтик, який прагне тривалих взаємин, саме час забути про казки та розпочати новий розділ – розділ роботи над стосунками. Давайте. Наші казкові очікування. Не лише романтики гадають, що шлюб гарантує неймовірну історію кохання, сповненого вибухової пристрасті. Так здається багатьом з нас. Але так було не завжди. Власне, в історії людства ідеї одруження через кохання зазвичай сприймали як щось безглузде. У шлюб вступали заради вигоди та зручності. Ви могли одружитись, бо земля вашого тестя чи свекра прилягає до землі вашого батька. Або тому, що живете в злиднях, а хтось запропонував вашій родині десяток корів в обмін на вашу руку. Зацікавлена темою шлюбів історикиня Стефані Кунц. Це, вам не здається, що дивно, що в неї, вона приклади наводить лише баб? Ну, поки що, так, щось я на це зверну увагу, подивимося, як буде надалі. Так ось, історикиня Стефані Кунц пояснила. Це так, До кінця XVIII століття у більшості суспільств усього світу шлюб вважали надто важливим економічним і політичним інститутом, щоб його можна було цілком ґрунтувати на вільному виборі двох задіяних у ньому осіб. Особливо, якщо рішення це зумовлювало щось таке нерозважливе та тимчасове, як кохання. Зі старої поезії ми знаємо, що люди завжди відчували кохання. У шумерській любовній пісні царя Шусіна, що написана 4000 тисячі років тому, та є найдавнішим у світі віршем про кохання. Автор проголошує Леве, дозволь мені попестити тебе. Моя коштовна ласка, терпкіша за мед. Так я знаю, про що ви подумали. Проте ні, це не слова з пісні Бейонце. Протягом більшої частини людської історії кохання просто не стосувалось теми шлюбу. Любов поставала чимось таким, що можна було відчувати поза шлюбом. До прикладу, у вас міг бути роман з сусідом, або ви могли захопитись місцевим ковалем. Ален Деботон філософ, який веде школу життя, експрес-курс про сповнення свого існування сенсом, а також автор двох глибоких романів, присвячених стосунках, про любов і курс любові, досліджує те, яких змін і з плином часу зазнали погляди на любов. Під час нашої з ним розмови він пояснив, як предки сприймали кохання. У ньому вбачали захопливу мить, подібну до якоїсь хвороби, свого роду екстаз. Могла, любов була чимось поза досвідом, майже як релігійне прозріння. І таке могло з кимось трапитись лише раз за життя її зазвичай не вважали чимось, чому можна знайти практичне застосування. Можна було сповнитися нею, дозволити їй принести бурхливий розквіт у вашу молодість, але точно не одружуватись через неї. Ідея шлюбу заради кохання виникла лише близько 1750 року. Її започаткувала епоха романтизму. Ідеологічний рух, який виник у Європі, коли філософи взялись писати любовну лірику і, зрештою, охопив увесь світ. Романтист Романтизм трансформував бачення любові з певною хворобою у нову модель того, на що очікували від тривалих стосунків. Завдяки промисловій революції така модель утвердилася у переважній частині суспільства. Розвиток механізації та підвищення рівня життя нарешті уможливили зосередження шлюбу більше на особистих задоволеннях, аніж на забезпеченні основних потреб. Кілька століть потому романтизм усе ще керує нашим уявленням про кохання. Погляньте на цей перелік романтичних ідеалів. Зі скількома з, з них ви згодні? Давайте подивимось. Перше. Кохання – це інтуїтивне почуття. Коли воно з'являється, це стає зрозуміло. Ну, блін, мабуть так. Щось у цьому є. Ну, якщо ми слово «кохання», «любов» кажемо, чи розуміє людина, що вона у когось закохала? Ну, розумію. Якщо вона сама починає казати, та не знаю, це кохання, це, чи це не кохання, хуй його просиш. Ну, скрізь за все, це не кохання. Що я не зустріну свою другу половинку, як одразу ж відчую потяг до неї. Мене приваблюватиме лише вона, а її лише я. Ну, це вже так, романтизм. Моя споріднена душа інтуїтивно розумітиме мене та знатиме, що мені потрібно, навіть раніше за мене. Це піздьоший романтизм. Я палко кохатиму свого партнера протягом усього шлюбу. Ми бачимо на статистику, буває по-різному у людей. І більше шлюбів вони розпадаються. Моя друга половинка – єдина людина, що мені насправді потрібна. Вона може виконувати будь-яку роль у моєму житті. Від найкращого друга до супутника у подорожах і пристрасного коханця. Моя друга половинка – єдина людина, що мені насправді потрібна. Тут все залежить від людей, звісно. Все одно так чи інакше добре, коли є додаткова соціалізація. Тому що, якщо ви дійсно взагалі спілкуєтесь лише зі своєю другою половинкою, то проблеми будуть. Хороший секс означає хороший шлюб, поганий або нечастий секс, або ще гірше зрада означає, що стосунки приречені, або ще гірше зрада. Ну, зрада означає, що стосунки приречені, звісно. Говорити про гроші – це не сексуально, кохання не має бути практичним. Ох, і що? Як? Має, так чи інакше. Ну, кохання, знову ж таки, кохання, якщо ми, наприклад, змінили би слово кохання на закоханість, Люди можуть не розмовляти про гроші і дійсно насолоджуватись, кайфувати місяць-два. Але якщо ми кажемо саме про стосунки, там дуже серйозна ця тема. Тому що рано чи пізно ви прийдете до того, що, ну, так би мовити, питання ребром буде стояти. Як кожен з вас бачить стосунки? Ну, ти, наприклад, думаєш, що дівчина, де тебе буде твоєю бойовою подругою у вас будуть партнерські стосунки. А вона думає інакше. Вона думає, що вона напружуватись особливо не хоче. А може взагалі не хоче. І нехай ти все вирішуєш, у тому числі фінансово. Тому ну, гроші, це може говорити про гроші, це не сексуально. Ну, мабуть, з цим можна погодитись. Але от кохання не має бути практичним. Кохання рано чи пізно обов'язково стане практичним. Кожне кохання так чи інакше. Що більше відгук мають ці ідеї у ваших міськах, то дужче їх промито принципами романтизму. А якщо відгукнулись всі, то позичте мені кришталеві черевички та карету з гарбуза. Люди, які очікують, що романтичні стосунки складатимуться саме так, вірять в існування другої половинки, як вірила Майя. Вони марнують роки, чекаючи на свого єдиного та відмовляючи тим, хто не відповідає їхнім нереалістичним очікуванням від кохання. Тут головне слово – нереалістичним. А якщо у вас є якісь очікування, то це нормально. Як боротися з ідеалами романтизму? Фільми та телешоу давно та довго продукують солодкі ідеали романтизму. Я про те, що життя – не щоденник пам'яті. Таке трактування кохання та тривалих стосунків не лише неправильне, а й шкідливе. До того ж, цілуватись під дощем значно холодніше та незатишніше, ніж, здається. Ось де криються найбільші корені зла. Причина романтизації номер 1 прекрасний принц від Діснея. Як Дісней підтримує віру в існування другої половинки? Той самий чи та саме десь є та має саме такий вигляд, як ви собі уявляєте. Дісней переконує, що ми опинимось у вирі кохання, коли зустрінемо свого прекрасного принца чи принцесу. Ця думка отрує не тільки гетеросексуальних жінок. Мені доводилось зустрічати романтики в різних гендерів та орієнтації. І всі вони чекають на цю ідеальну людину. Він архітектор, який виховує прийомних дітей. Вона модель зі ступенем доктора наук. Ця людина є уособленням якихось яких завгодно чеснот і жодних недоліків. У діснеєвських мультвінмах люди закохуються навіть тоді, коли не знають одне одного. У Русалонці принцу Еріку відомо про Аріелі лише те, що вона приваблива, руденька та досить сильна, щоб перетягнути його в безпечне місце, тобто на берег, коли його човен перекинувся. І він її за це покохав? У Папелючці героїня западає на принца, бо той уміє танцювати і докладає зусиль, щоб повернути загублені речі законному власникам. Малувати, як на мене. Налаштовуйтесь на роботу. Навіть у прекрасного принца вранці тхне з рота. Ніхто не бездоганний, ви також. Не розумієте, про що я? Поміркуйте, коли ви в останню когось насправді підвели. Що вам складно пригадати власні вади, попросіть брата чи сестру надихнути вас. Я впевнена, вони це викладуть із превеликим задоволенням. Час відмовлятися від ідеї досконалості. Погоджуюсь, з цим погоджуюсь. М'який має, ви можете малювати в уяві свою майбутню дружину чи чоловіка, хто значно через ранню закоханість у хлопчика сусіда чи улюблену кінозірку. Час усвідомити – що пакування, в якому ви отримуєте цю людину, може відрізнятися від того, на яке чекаєте. Вона, тобто вимріяна людина, може виявитись нижчою або вищою, повнішою або стрункішою, темнішою або світлішою, волохатішою або більш гладенькою порівняно з вашим очікуванням. Такий звужений погляд на зовнішність заважає вам побачити ваші перспективи. Якщо ви не бездоганні, то чому ця людина повинна бути бездоганною? Досить подвійних стандартів. Ви ж не кінозірка. А якщо кінозірка, круто. Дякую, що читаєте мою книгу. Гумор, гумор. Причина романтизації номер два. Діснеївське. І жили вони разом довго та щасливо. Як Дісней підтримує віру в існування другої половинки? Найскладніше в коханні знайти когось, а далі все просто. У діснеївських мультфільмах зображене все, через що закохані проходять до шлюбу. Залицяння, конфлікт зловідьми, що стоїть на їхньому шляху, але щойно вони перемагають ворогів і нарешті можуть бути разом, усі труднощі закінчуються. А далі? Живуть вони разом довго та щасливо. Правда ж? Неправда. Я називаю це оманою про довге та щасливе життя разом. Тобто помилковим уявленням про те, що найскладніше в любові – це знайти когось. Налаштовуйтесь на роботу. Немає стосунків, у яких завжди просто. Навіть у найздоровіших, найплідніших шлюбах потрібно докладати зусиль. Знайти когось буває важко, але часто, насправді, складно стає згодом. Складно щодня працювати над тим, щоб розвивати та підтримувати чудові стосунки. Складно радісно зустрічатись ввечері з чоловіком чи жінкою, з яким живете вже понад 30 років і виховували двох дітей, коли медовий місяць давно минув. Складно пам'ятати, чому кохаєш когось, долаючи всі матеріальні, фінансові, емоційні та духовні труднощі, які створює життя. Щось у цьому є. Треба погодитись. Причина романтизації номер три – незвичайне знайомство в романтичних комедіях. Як романтичні комедії підтримують віру в існування другої половинки? Не хвилюйтесь, кохання саме знайде вас. І це, лимонь, буде насправді крутий випадок, про який ви схочете розповісти своїм друзям. Романтичні комедії – це діснеївські казки для людей достатньо дорослих, щоб самим купувати собі квитки в кіно і як подобаються англійські чоловіки. Колін Ферд – це як брюссельська капуста, до нього треба дорости. Всі ми знаємо, що романтичні комедії – не реальне життя. І все ж вони якось потайки, вбудовуються в нашу колективну підсвідомість. Особливо, якщо йдеться про незвичайне знайомство. У романтичній комедії такою буває перша зустріч герої та героїні, що часто трапляється за звичайних буденних обставин, наприклад, на фермерському ринку. І ви думаєте, що так само може статися із вами. Ви потягнетесь до бездоганного помідора тієї миті, коли це саме зробить прекрасний незнайомець поруч із вами, і бемс, ваші погляди перетнуться. Він пояснюватиме, що йому потрібен помідор, щоб приготувати бабусину брускету, вимовляється, з належним італійським шаром. А ви поступитеся йому, він запитає, чи можна купити вам капучино на знак подяки, ви погодитесь. 11 місяців, одна серйозна сварка і один широченний жест після неї, а тоді він нас доганяє вас у терміналі аеропорту імені Джона Кеннеді та в оточенні охоронців умовляє не летіти до Сеула на нову роботу в рекламній агенції. Романтичні комедії пропагують думку, що кохання саме знайде вас і ніяк інакше. Що кохання з першого погляду справжнє. Що вам треба просто жити своїм життям і купувати більше помідорів на фермерських ринках. І колись ваш майбутній чоловік чи дружина якимось дивом вигулькне біля вас. Я не заперечую, що люди насправді постійно знайомляться в реальному житті, на вечірках чи інших заходах, навіть на протестах. Проблема із цим переконанням у тому, що воно робить людей надто пасивними в особистому житті. Погоджуюсь, погоджуюсь. Налаштовуйтесь на, на роботу. Над коханням потрібно працювати, щоб його знайти і щоб зберегти. Тож просто чекати на фермерському ринку недостатньо. Вам доведеться докласти зусиль, щоб когось знайти. Не хвилюйтесь, я вас навчу цього в частині 2. Ну, подивимось. Але насправді, насправді, я, на даний момент я кайфую. Ну, непогана книжка з кожною сторінкою. Все більше і більше шансів у цій книжці, що я зніму відео на каналі, там що треба прочитай цю книжку. Так. Ось, і давненько таких випусків не було. Магія взаємин залежить не від випадкової чи кінематографічної зустрічі. Ця магія полягає в тому, що двоє незнайомців об'єднуються та створюють нове життя. Байдуже, де та, де та як вони познайомилися. Причини романтизації номер 4 – соціальні мережі. Як соціальні мережі підтримують віру в існування другої половинки? взаємне це невимушене торжество кохання та сексу. В чудовому освітленні. У діснеївських мультфільмах і романтичних комедіях принаймні не приховую, що все це вигадки. Багато в чому соціальні мережі є більш небезпечними. Там брехню маскують під реальне життя. У соцмережах ми бачимо ретельно обмірковане зображення ідеальних стосунків. Від романтичних прогулянок пляжем на заході сонця до поцілунків за вишукано сервірованою домашньою вечерою. Тож на контрасті вирішуємо, що нашим стосункам чогось бракує. Від таких порівнянь охоплює відчай. Налаштовуйтесь на роботу! По-перше, не вірте тому, що показано в інстаграмі. Світлини там обрізані, розмиті та відредаговані. Що ж до взаємин, то картинки в соціальних мережах – це погляд лише з одного боку, і той з численними фільтрами. Так само, як ми не оприлюднюємо фото, на яких плачемо чи длубаємось у носі, ніхто не викладає зображень бурхливих сварок зі своєю дівчиною чи нічних роздумів про те, чи варто з нею продовжувати стосунки. Із соцмереж ми дізнаємо, що всі інші живуть у благословенних, пристрасних, ідеальних взаєминах, не докладаючи до цього жодних зусиль. І це породжує надто високі очікування від власних стосунків. У взаєминах бувають підйоми та спади. Якщо ви наполегливо працюєте над своїми стосунками, то це не погана, а добра прикмета. Багато годин у шлюбі займають повсякденні дрібниці, про які рідко хто викладає пости. Зміна брудних підгузків, прання та миття посуду. Кохання припадає на такі миті, а не попри них. Любовь це щось значно більше за світлину з фільтрами, зроблену на заході сонця. Добре? Погоджуюсь. Відказкової романтики до реального кохання. Я пояснила Майі, як Діснеї, романтичні комедії та соціальні мережі зумовили виникнення в неї потягу до романтизації. І те, що, вона... І те, що коли вона хоче знайти кохання, їй треба змінити власні очікування. Має скрестила руки на грудях. «Ви розумієте?» – запитала вона мене, насупившись. «Мені здається, що ви пропонуєте відмовитись від моєї мрії. У мене є власне бачення кохання, а зараз ви кажете, що його не існує. Що мені варто задовольнитись чимось меншим, чи взагалі відступитись. Чому іншим людям вдається зав'язати такі фантастичні стосунки, а мені ні? Чим я недостатньо хороша?» Я справді розуміла. Має, не в втім річ заперечила я. Просто я хочу, щоб ви відкрились коханню, що може відрізнятися від створеного вашою уявою. Я не говорю, щоб ви задовільнялися. Це означало б, що прекрасний принц переможе. Натомість раджу вам зустрічатись з тим, хто на другому місці. Хоча це і не правда, бо прекрасного принца не існує. Те саме стосується вас. Час відмовитись від прекрасного принца та почати шукати когось пражнього, назвімо його Ларрі. Бо саме таке ім'я хлопця у стосунках, з якими, зрештою, вступила Майя. Вона познайомилась з Ларрі, коли заміняла стоматолога, що пішов у відпустку. Після нашої спільної роботи дівчина змогла відмовитись від своїх переконань про другу половинку, що заважала їй знайти справжнє кохання. Хлопець, що живе тепер з нею, не такий, як вона собі уявляла. Це розлучений батько двох маленьких дітей. Він цутулиться, носить светри з дірками, розповіла Майя. Не відчиняє переді мною двері. Вона сміхнулася, сама дивуючи, що більше не переймається таким дріб'язковим речам. Але він змушує мене сміятись. Він добрий, поруч з ним я почуваю себе з собою. Завдяки йому я здаюсь собі розумною та дотепною. Я розумію, що це попсова фраза, але направду ніколи не була такою щасливою. Вони сперечаються. Проте де святкувати День Подяки, чи потрібно їм іти на весілля, її, чи то подруги, чи то суперниці. Та через те, скільки він витрачає на корм супер-преміум класу для свого собаки. Але тепер має віру, що ці суперечки означають, що все добре, а не погано. Ми пристрасні, дбаємо про побут, говоримо відкрито. Ми не одна людина, тож, звісно, сперечатимемось. Я усвідомлюю, що всі стосунки вимагають зусиль, і вирішила докладати їх до цих ключові висновки. Перше, мислення має значення. Від здатності припинити чекати на другу половинку та налаштуватись на роботу може залежати, знайдете ви супутника життя чи ні. Люди, що вірять в віснування другої половинки, відмовляють перспективним партнерам, бо ті не відповідатимуть. Не відповідають їхнім уявленням про те, який вигляд має кохання та як відчувається. Думають, що воно просто з ними станеться. Очікують любові, до якої не треба докладати зусиль. А якщо все не так, либо вони зустрілись не з тією людиною. Люди, налаштовані на роботу, знаючи, що взаємини, вимагають зусиль, і що побудова успішних стосунків це процес. Віра в долю та казки. Частково породжена мультфільмами Діснея, романтичними комедіями та соціальними мережами. Створює нереалістичні очікування щодо пошуку та збереження стосунків. Пам'ятайте, що ніхто не ідеальний, ви також. Навіть у прекрасного принца вранці тхне з рота. Міф про довге та щасливе життя разом – помилкове переконання, що найскладнішим у коханні є знайти когось. Насправді це тільки початок. Залишати в стосунках також роботу. Якщо ви сподіваєтеся, що взаєма буде просто, то стискнетеся з неминучими труднощами, з ненацьками. Час визнати існування і взятися до пошуків реальної любові, у якій треба притиратись одне до одного і усяке таке. Ну, усяке таке, так усяке таке. Ну, Погоджуюсь з цим. Знову ж таки, поки що не зовсім зрозуміло, що вона буде вкладати в вираз, що над стосунками треба працювати, що вона буде вкладати в вираз, що треба притиратись один до одного. Але ну, це має рацію. Ну, тобто, має сенс і з більшістю цих висловів я повністю погоджуюсь.